Канонік передав цехмістрові повеління. Їх ексцеленція бажає мати свій портрет. Яцькові карти в руки. Це хохоче довіри маляреві, який розмальовував Вавель відтворити наполотніли кльвійського ієрарха. Та з цього і почалися усі яцькові нещастя. Я не міг інакше. Говорив Яцько, лежачи за плющеними очима на прічі. А втім, спочатку все виходило так, як того бажав архієпископ. Показна статура в пурпуровому одязі і золотій панагії на грудях імпонувала і єрархові. Святенницькі очі з прихованою залудою побожності, жорстокістю теж сподобалися йому. Ян Одровонш у всьому намагався наслідувати краківського єпископа Олесницького. Тонкий ніс із плющеними ніздрями, на думку архієпископа, підкреслював його вольовитість «Схвалив, теж святий, моє вирішення лінії рук. Складені до молитви вони не сходилися долонями. Отак кинеться і увіп'ється ними комусь у горло». Тільки вуха. Я їх викінчував в останню чергу. Ці великі з напухлими мочками клаповислі вуха надавали натурі звірячого виразу. І коли я вималював їх з найдрібнішою достовірністю аж до бородавки, що відтягала ліву раковину вниз, архієпископ, глянувши по зеленів від прихованої люті, злодійкувато позирнув на каноніка, який був присутній на всіх сеансах, чекаючи від нього допомоги в цій делікатній ситуації. Прекрасно, прекрасно, уклонився канонік, тільки пан Маляр, очевидно, не знає того, що портрет буде висіти з правого боку олтаря у катедрі. І є певні прийняті католицькою церквою канони іконопису, він показав на лубочний образок, що висів на стіні. Святий Йосиф уклякнув перед немовлям, наставивши правильне, без жодного згину, маленьке вушко. Деякі елементи іконопису повинен запозичити пан Маляр. «А вже ж!» – вдоволено хитнув головою Одровонш. «Я послухався, відмалював Йосифові вуха і подався з портретом додому». А тоді почалися мої муки. По ночах мордувало мене сумління за вчинений перед самим собою фальш, за одверту паскудну зраду своєму пензливі. На полотні пишався благодійник, так змінився весь його лик. Це ж колись подумають люди, який добродій верховодив костьолом у Львові на початку 15 століття. Або ж, дізнавшись про його злочини. Оплюють мою пам'ять. Майстер Владика промовчав, оцінюючи портрет. Він сам не міг збагнути, що йому бракує. Я ж добре знав. Одного ранку, не витримавши мук совісті, я взяв шматку, вмочив її у покості, стер вуха Ісусового опікуна і з пам'яті намалював одровонжеві. Настав довгожданий день сходки. Яцько Русин приніс до цехової господи три свої роботи і набитий грішми гаманець. На багате братське пиво. Від Одровон прийшов канонік, щоб закупити портрет архієпископа. Як тільки новачка приймуть у майстри. Цехмістр відкрив з карбону на знак що урочиста сходка розпочалася. Всілякі суперечки колотнеча при відкритій скарбоні суворо заборонялися. Усі встали і вголос помолилися. Після молитви майстри, челядники і учні посідали на лави. Перед них вийшов Яцько, три його картини стояли приперті лицевим боком до стіни. Показав першу – розп'яття. Старі майстри схвально похитали головами, цехмістр теж. Далі королівські лови. На задніх лавах прошелестів серед челядників і учнів захоплений шепіт. Картина вражала застиглістю стрімливого руху. Прийшла черга показувати третій, головний майстер штик, портрет вельможі. Видно було Яцько чомусь вагається. Він підійшов до полотна, хвилину постояв, потім ніби зважувався на відчайдушний вчинок. Рвучко повернув до глядачів портрет. На майстрів дивився підступний ханжа з огидним ликом гемонської тварюки. Мовчали майстри, не знаючи що сказати. Адже сам архієпископ мусив бачити, що малює Яцько на полотні. На задніх лавах дружно пирснули сміхом челядники, а тоді канонік, прийшовши до тями, закричав «Маляр лотер! Вуха, вуха чиї?» Наймолодший майстер, поляк Хойнацький, який теж вчився у владики, схопився з лави. «Та чиї ж? Одровонжеві». Я мав честь бачити його ексцеленцію зблизька. Чи ж не свинячі? Вибухнув Регіт на задніх лавах. Канонік підбіг до Яцька і схопив його за вилоги каптана. Чиї вуха вся крев? Яцько відштовхнув Каноніка. Цехмістр закликав до порядку. Але було вже пізно. Челядники посхоплювалися з місць, і сердиті на святенника, через якого ось пропадає лібація, потянули його в темний кут господи, частуючи під боки стусанами. Хтось клацнув вічком скарбони, даючи цим стоком сигнал добійки. Почалася Веремія. Яцько замовк. А потім повернув до нього голову Арсен. Потім. Потім сталося те, що сталося. Одровон ж викупив у цехмістра портрет, щоб його, бува, не вивісили, а мене наказав вигнати з цеху. Коли Яцько забрав свої пожитки і прийшов до владики прощатися, той дорікнув йому. «Навіщо ти виліз на сходку з тими свинячими вухами? Та намалював би йому хоч з Діви Марії», коли вже так хоче. Не кривіть душею, майстри. Самі хмурилися, коли я показав вам портрет, той з Йосифовими вухами. А втім, малюйте собі херовимів, я не вмію».